Hud surəsi, 123 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra. Bu, ayələri hikmət sahibi, hər şeydə nacəh olan Allah tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır ki, siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən, cəhənnəmlə qorxudam və cənnətlə müjdəliyənəm və Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diliyəsiniz. Sonra ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət sizə yaxşı gün güzaram versin və hər bir əməl sahibinə mükafatını ehsan buyursun. Əgər üz döndərsəniz, bilin ki, mən böyük günün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Siz məs Allahın hüzuruna qaydacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir. Bilin ki, kafirlər və münafiqlər Allahdan gizlənmək məqsədi ilə iki qat olarlar. Xəbərdar olun ki, onlar libaslarına büründükdə belə, Allah onların gizli saxladıqları və aşkar etdikləri hər şeyi bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir. Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah onların sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq yerlərini də bilir. Bunların hamısı açıq-aşkar kitabdadır, lövv-i məhfuzdadır. Ərşi su üzərində ikən, Hansınızın daha gözəl əməl sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün, Göyləri və yeri altı gündə yaradan odur. Ya Peyğəmbərim, əgər desən ki, Siz öləndən sonra həqiqətən dirildiləcəksiniz, Kafir olanlar, bu, açıq-aşkar seyirdən başqa bir şey deyildir, deyə cavab verərlər. Əgər onlara gələcək əzabı az bir müddət yubatsaq, Sözsüz ki, bu əzabı gecikdirən nədir, deyəcəklər. Bilin ki, Əzab onlara gələcəyi gün dəf olunmaz, məzxərəyə qoyduqları əzab onların məhv edər. Əgər insana özümüzdən bir neymət, mərhəmət daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şübhəsiz ki, o, məyyus, ümitsiz və nankor olar. Əgər başına gələn bir müsibətdən sonra ona firavanlıq, səadət nəsib etsək, mütləq, artıq fəlakətlər məndən soğuşdu deyər və sözsüz ki, sevinib öynər. Səbredənlər və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır. Məhz onları günahlardan bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Ya rəsulum, müşriklərin heç olmasa ona bir xəzini indiriləydi və ya onunla birlikdə bir mələk gəliydi deməklərindən dolayı. Bəlkə də sənə gələn vəyhin bir hissəsini tərk etməli, təxirə salmalı olacaqsan və bəzən buna görə ürəyin qısılacaq. Sən ancaq qorxudan bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir. Yoxsa onu, Quranı özündən uydurdu deyirlər. D. De, əgər doğru deyirsinizsə, onun kimi özünüzdən 10 surə uydurub gətirin. Və bu işlə Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa, onu da köməyə çağırın. Yox, əgər köməyə çağırdıqlarınız sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Bütün bunlardan sonra İslamı qəbul etməzmisiniz? Kim dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, Biz ona əməllərinin əvəzini elə orada verərik. Onların dünyadakı mükafatları əslə azaldılmaz. Belələrinin ahirətdə ateşdən başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. Məyər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allahdan bir şahit gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə kimi ola bilərmi? Bunlar Qurana inanırlar. Quranı inkar edən zümrənin və dolunduğu yer cəhənnəmdir. Artıq sən də onun barəsində şübhəyə düşmə. O, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmaz. Allaha iftira yaxandan daha zalım kim ola bilər? Onlar Allahın yüzürünə gətirirlər. Şahidlər belə deyərlər. Bunlar Rəbbi barəsində yalan söyləyənlərdir. Vilinçli zalımlar Allahın lənətinə gələcəklər. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərir, onu əymək istəyirlər. Onlar məs onlar axirəti inkar edənlərdir. Onlar yer üzündə Allahı aciz qoya bilməzlər. Allahdan başqa onların çöməyinə çata bilən də yoxdur. Onları ikiqat əzab gözləyir. Onlar haqqı eşidə bilməz və onu görməzlər. Onlar özlərinə zərər eliyənlərdir. Yalandan uydurduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Şübhəsiz ki, ahirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar onlardır. İman gətirib yaxşı işlər görənlər və ümidlərini Rəbbinə bağlayanlar isə cənnətlikdirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki tayfanın, kafirlərin və müminlərin vəziyyəti, körlə karın, görənlə işidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi, məyər ibrət almırsınız? Əqiqətən, biz Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik. Nuh dedi, mən sizi açıq aşkar qorxudan bir Peyğəmbərəm, Allahdan başqasına ibadət etməyin, mən şiddətli günün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Tayfasının kafir əyan əşrafı dedilər, biz səni ancaq özümüz kimi bir insan sayır, elə ilk baxışda yalnız içimizdəki səfillərin sənə uyduğunu görürük. Eyni zamanda sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük, əksinə, biz sizi yalancı hesab edirik. Nuh dedi, ey cəmatım, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad etsəm, Rəbbim mənə özündən bir mərhəmət bəxş etsə və O sizə gizli qalsa, istəmədiyiniz halda, biz sizi ona məcbur edə bilərik? Ey cəmatım, mən Peyğəmbərliyi təbliq etməyə görə sizdən bir mal, mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aittir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizi cahil bir tayfa görürəm. Ey cəmatım! Əgər mən onları qovsam, məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Məyər düşünmürsünüz, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri məndədir. Mən qeybi də bilmirəm. Mən demirəm ki, mələyəm. Mən eyni zamanda, Sizin xor baxdığınız kəslərə Allahın heç bir xeyr verməyəcəyini də demirəm. Onların ürəklərində olanı Allah bilir. Əgər mən iman gətirənləri qovsam, onda şübhəsiz ki, zalımlardan ovaram Onlar dedilər, ey Nuh, bizimlə kənə boğaz olub çox mübahisə etdin. Əgər doğru danışanlardansansa, bizi təhdid etdiyin əzabı gətir görək. Nuh belə cavab verdi, onu istəsə ancaq Allah sizə gətirər. Və siz əslə Allaha aciz buraxa bilməzsiniz. Əgər Allah sizi saftırmaq istəyirsə, mən sizə nəsiyyət vermək istəsəm də, heç bir faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və siz onun hüzuruna qaytar olacaqsınız. Yoxsa, O, onu özündən uydurdu deyirlər. Onlara belə cavab ver. Əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boyunmadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzaqam. Nuha belə vəh yolundu. Əvvəlcə iman gətirənlərdən başqa, tayfandan daha heç kəs iman gətirməyəcək. Onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Nəzarətimiz altında və vəhimiz üzrə gəmini düzəldi. Zülm edənlər barəsində mənə müraciət etmə, çünki onlar suda boğulacaqlar. Nuh gəmini düzəldir, ümmətinin əyan əşrafi isə yanından ötüb keçdikcə onu məsqəliyə qoyurdular. Nuh onlara deyirdi, Əgər siz bizi mə Biz də sizi siz bizim əsəriyə qoyduğunuz kimi məsəriyə qoyacağıq. Onda rüsvay edici əzabın kime gələcəyini və kimin əbədi əzaba düşər olacağını biləcəksiniz. Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Nuh'a dedik: "Hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüt. Həmçinin əleyhinə, ölümünə bərcədən hökm verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir. Əslində onunla birlikdə Çox az adam iman gətirmişdi Nuh dedi Gəmiyəminin onun üzüb getməsi də Dayanması da Allahın adı ilədir Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır Rəhmədəndir Gəmi onları dağlar kimi yüksək dalıqların içi ilə apardığı zaman Nuh gəmidən aralı olan Oğlunu araylayıb dedi Oğlum bizimlə birlikdə gəmiyəmin Kafirlərdən olma Oğlu ona belə cavab verdi Mən bir dağa sığınaram O da məni sudan qoruyar Nuh dedi, Allahın rəhmətliklərindən başqa, bugün heç kəs insanları onun əzabından qoruyabilməz. Nəhayət, dalğa ate ilə oğlun arasına girib, onları bir-birindən ayırdı və o da suda boğlanlardan oldu. Allahdan bir əmr olaraq, ey yer, suyunu ud, ey göy, yağışını saxla deyildi, su çəkildi, iş bitti, gəmi cudi dağ üzərində oturdu və zalimlar məhv olsun deyildi. Nuh Rəbbinə dua ilə müraciət edib dedi, Ey Rəbbim, oğlum mənim ailə üzvlərimdəndir. Sənin vədin sözsüz ki, haqdır. Sən hakimlərin hakimisən. Allah buyurdu, Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Çünki o, pis bir iş görmüştür. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. Nuh dedi, Ey Rəbbim, Bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhmətməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Belə deyildi. Ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan cəmatdan törənəcək mömin ümmətlərə bizdən əminamanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə cəmidən en. Gələcəkdə sizin nəsildən olub, küfr edəcək, bəzi ümmətlərə də dünyada dolanışıq verəcək. Sonra isə ahirətdə onları şiddətli bir əzaba düçar Bunlar sənə vəhiy etdiyimiz qeyb təbərlərindəndir. Bundan qabaq onları nə sən, nə də ümmətin bilirdi. Səbr et, həqiqətən gözəl aqibət müttəqilərindir. Ad tayfasına da qardaşları hudu göndərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Siz isə yalnız iftirakçısınız. Ey cəmatım, Mən Peyğəmbərliyi təbliq etməyə görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım yalnız məni Yaradana aiddir. Məyər dərk etmirsiniz? Ey cəmatım, Rəbbinizdən bağışlanmanızı dileyin. Sonra ona tövb edin ki, göydən sizə bollu yağış göndərsin. Qüvvətinizin üstünə bir qüvvət də artırsın. Günahkar olaraq üz çevirməyin. Onlar da dedilər, Ey hud, sən bizə açıq aşkar bir möcüzə gətirmədin. Sənin sözünlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız sənə sədəmə toxundurmuşdur. Hud belə cavab verdi. Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin qoşduğunuz şəriklərdən uzaqam. Bircə ondan, Allahdan başqa. İndi hamılıqla mənə qarşı nə hilə qurursunuzsa qurun və mənə heç mühlət də verməyin. Mən özümün və sizin rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ihtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən Rəbbim düz yoldadır. Əgər üz çəvirsəniz, bilin ki, mən sizə təbliq etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət yətirər və siz ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən Rəbbim hər şeyi hifz edəndir. Əmrimiz gəldikdə bizdən bir mərhəmət olaraq, qudu və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və onları şiddətli əzaftan qurtardıq. Bu da Ad tayfasıdır. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar. Başlarının üstündə duran hər bir inatkar böyüğün əmrinə tabi oldular və beləliklə, dünyada da, qiyamət günündə də lənətə uğradılar. Bilin ki, Hud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Hudun tayfası Ad Allahın mərhəmətindən kənar oldu. Səmud qövmünə də Qardaşları Salehi i Peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cemaatım Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi yerdən, torpaqdan yaradıb, orada sakin etdi. Allahdan bağışdan bağınızı dileyin. Sonra da ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim yarattıqlarına yaxındır. Duaları qəbul edəndir. Onlar dedilər, Ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir adam idin. İndi atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağam edirsən. Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin barədə şəh şübhə içindəyik. Salih onlara belə cavab verdi. Ey cəmatım, bir deyin görək, əgər mənim Rəbbimdən aşkar bir möcüzə olsa, o mənə özündən bir mərhəmət, peyğəmbərlik lütf etsə, mən də ona asi olsam, məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Ey cəmatım, Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Qoyun Allahın torpağında otlasın, ona bir pisti yetməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba düşar olarsınız. Onlar dəvəni tutub ayaqlarından kəstilər. Salih də onlara dedi, daha üç gün yurdunuzda yaşayıb kev çəkin. Bu elə bir vəddir ki, yalan çıxmaz." Əmrimiz gəldikdə bizdən bir mərhəmət olaraq, Salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və o günün rüsvaçılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz güdürət sahibi, qüvvət sahibidir. O zülüm edənləri qorxunç bir səs bölüdü və evlərində dizüstə çöküb qaldılar. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud dayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud dayfası Allahın mərhəmətindən uzaq oldu. Həqiqətən elçilərimiz, mələklər, İbrahimə müjdə gətirib, salam dedilər. İbrahim də salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızarmış bir buzov gətirdi. Əllərinin yeməyə uzanmadıqlarını gördükdə, onların bu hərəkətli xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Onlar dedilər, qorxma, biz Allahın mələkləriyik, biz Lut tayfasına göndərilmişik. Arvadı durmuşdu, O, bu sözləri eşidib, güldü. Bundan sonra biz onu İsaqla, İsaqın da ardınca Yəquqla müjdələdik. İbrahimin arvadı dedi, Vay halıma, mən qoca bir qarı, bu hərim ərimdə ixtiyar bir kişi olduğu halda, mən necə doğa bilərəm? Bu çox təcübli bir şeydir. Mələklər ona dedilər, Allahın əmirinə təcüb edirsən? Ey ev Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükür olunmağa, Öyülüb, mət edilməyə layiqdir. İbrahimin qorxusu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut tayfası barəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Həqiqətən İbrahim həlim xasiyyətli, yalvarıb yaxaran və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi. Mələklər dedilər, ey İbrahim, bundan əlçək, Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir, onlara mütləq qarşısa alınmaz bir əzab gələcəkdir. Elçilərimiz Lutun yanına geldikləri zaman əndişəyə düşdü, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür, dedi. Tayfası tələsik Lutun yanına gəldi. Onlar əvvəl də pis işlər görürdülər. Lut dedi, ey qövmüm, bunlar mənim qızlarındır. Onlar niqah baxımından sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun və məni qonaqların yanında rüsvay etməyin. Məyər aranızda ağlı başında bir adam yoxdur, onlar dedilər. Sənin qızlarına heç bir rəğbətimiz olmadığını şübhəsiz bilirsən. Nə istədiyimizi də yəqinçi bilirsən. Lut dedi: "Kaş sizə çatan bir gücüm güvvətim olaydı, yaxud möhkən bir arxıya sökən edim." Mələklər dedilər: "Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. Onlar əsla sənə toxuna bilməzlər. Gecənin bir vaxtında ailənlə birlikdə çıx get. Heç kəs dönüb geri baxmasın. Təkcə övrətin istisnadır." Onlara toxunacaq əzab, övrətinə də toxunacaqdır. Onların ölüm vaxtı səhərdir. Səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldiyi zaman, o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə otda bişmiş bərk daşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuş hər daş, kimə dəyəcək isə, üstünə adı yazılmışdı. O, zalimlardan da uzaq deyildir. Mədiyən əhlinə də qardaşları şüeybi göndərdik. O dedi, ey qövmüm! Allaha ibadet edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi xeyr-bərəkət içində görürəm. Bununla belə sizi bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram. Ey qövmüm! Ölçüdə və çəkidə düz, ədalətli olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını əskiltməyin. Yer üzündə gəzip fitnə fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, Allahın halal olaraq verdiyi mənfəət sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarətçi deyiləm. Onlar dedilər, Ey Şüeyd, atalarımızın tapındığı bütləri tərk etməyimizi, mallarımızla istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vazgeçməyimizi, sənə namazım məmr edir. Sən doğrudan da həlim xasiyyətlisən, çox ağıllısan. Belə cavab verdi, Ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və Rəbbim mənə öz dərgahından gözəl bir ruzu versə, mən ona haram qataram mı? Mən sizə yasak buyurduğum şeyin əksinə gedib, onu özüm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim məhvəqiyyətim yalnız Allahın kömək ilədir. Mən yalnız O'na təvəkkül etdim və məhz O'nun hüzuruna dönəcəyəm. Ey qövmüm, mənə qarışı olan ədavətiniz Nuh tayfasının, Hud cəmatının və Salih qövmünün başına gələnləri sizin də başınıza gətirməsin. Lut tayfası da sizdən uzaq deyildir. Rəbbinizdən bağışlanmağınızı dileyin və ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim bəndələrini rəhm edəndir. Onları çox sevəndir. Onlar dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu başa düşmür və səni aramızda zəyib, gütsüz görürük. Əgər əşirətin qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik, yoxsa sən bizim üçün əsiz bir adam deyilsən. Şüeyb dedi, ey qövmüm, Leydiməni məshiratim sizə Allahdan də ki, onu unudub saymırsınız. Həqiqətən Rəbbim nə etdiklərinizi biləndir. Ey gövmüm, elinizdən gələni edin. Mən də etdiyimi edəcəm. Rüsvay edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu biləcəksiniz. Gözləyin. Doğrusu mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Əmrimiz gəldikdə özümüzdən bir mərhəmət olmaqla Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik. O zülmədənləri isə dəhşətli bir səs bürüdü və onlar öz evlərində dizüstə çöküb qaldılar. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədiyan tayfası da Səmud qövmü kimi Allahın rəhmətindən uzaq oldu. Biz Musanı da möcüzələrimizlə və açıq-aşkər bir dəlillə Peyğəmbər göndərdik. Firona və onun əyan əşrafına. Onlar Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki, Fironun əmri düzgün değildi Firon qiyamət günü cəmatının qabağında gedib, onları ateşə aparacaq. Onların düşəcəkləri yer necə də pistir. Onlar dünyada da, qiyamətdə də lənətə düşar olmuşlar. Onların qisməti necə də pistir. Ya rəsulum, bu, məhv olmuş məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söylədik, onların bəzisindən əsər əlamət qalmış, bəzisi isə yerlə yeksan olmuşdur. Biz onlara zülüm etmədik. Onlar özləri özlərinə zülüm etdilər. Allahdan qeyri-ibadət etdikləri tanrılar, Rəbbinin əmri gəldikdə onlara heç bir fayda vermədi. Əksinə, yalnız ziyanlarını artırdı. Rəbbin zülümkar məmləkətləri əzapla yaxalayanda belə yaxalıyar. Onun cəzası doğrudan da ağrılı acılıdır, şiddətlidir. Bütün bu deyilənlərdə ahirət əzabından qorxan şəxs üçün, Həqiqi bir ibret dərsi vardır. Bu, bütün insanların bir yerə cəm ediləcəyi, hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün təxirə salmışıq. Qiyamət gəldiyi gün, Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. O gün insanların bir qismi bədbəxt, bir qismi isə xoşbəxt olacaqdır. Bədbəxt olanlar od içərisində qalacaqlar. Onları orada ah fəriyyat gözləyir. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla, onlar orada əbədi, göylər və yer durduqca qalacaqlar. Həqiqətən Rəbbin istədiyi nedəndir? Xoşbəxt olanlar isə cənnətdədirlər. Onlar Rəbbinin dilədiyindən əlavə, tükənməz bir neymət kimi göylər və yer durduqca orada əbədi qalacaqlar. Elə isə bunların tapındıqlarının batıl olmasına şübhə etmə Onlar ancaq atalarının əvvəlcə ibadət etdikləri kimi kör-körana ibadət edirlər. Biz onların qismətinə əskiltmədən tamam kəmal verəcəyik. Biz Musaya kitab verdik və onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbindən öncə bir söz olmasaydı, şübhəsiz ki, hələ dünyadaykən işləri bitmişdi. Həqiqətən onlar, Məkkə müşrikləri onun, Quranın barəsində də şək şübhədədilər. Rəbbin şübhəsiz ki, onların hamısına əməllərinin cəzasını verəcəktir. Allah onları nə etdiklərindən xəbərdardır. Sənə əmir edildiyi kimi, düz yolda ol. Səninlə birlikdə iman gətirənlər də düz yolda olsunlar. Həddi aşmayın, çünki O sizin nə etdiklərinizi görəndir. Zülm edənlərə meyl etməyin, yoxsa sizə ateş toxunar, cəhənnəmli olarsız. Sizin Allahdan başqa dostunuz yoxdur. Sonra sizə kömək olunmaz. Namazı gündüzün iki başında və gecənin bəzi saatlarında qıl. Həqiqətən yaxşı əməllər pis işləri yub aparar. Bu, yada salanlara öyüt nəsiyyətdir. Ya rəsulum, səbr et, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz. Barı sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət sahibləri yer üzündə fitnəfəsat törətməyi qadağan edə idilər. Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. Zalınlar isə onlara verilmiş neymətə uydular və günahkar oldular. Məmləkətlərin əhalisi əməli salih olduğu ikən, Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz. Əgər Rəbbin istəsəydi, bütün insanları eyni dində olan tək bir ümmət edərdi. Onlar dinləri barəsində hələ də ixtilafdadılar. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. Rəbbin onları bunun üçün yaratmışdır. Artıq Rəbbinin, mən cəhənnəmi bütün cinlər və insanlarla dolduracaqam sözü tamamilə yerinə yetdi. Biz Peyğəmbərlərin xəbərlərindən ürəyini möhkəmləndirəcək nə varsa, sənə nağıl etdik. Bu, sənə haq, möminlərə isə Moizə və öyüd nəsiyyət olaraq gəlmişdir. İman gətirməyənlərə de, siz etdiyinizi edin, biz də etdiyimiz edəcəyik. Və gözləyin, biz də gözləyirik. Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsustur. Bütün işlər də axırda O'na qayıtacaqdır. Yalnız O'na ibadət et və yalnız O'na təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir.